سورت المطوفین دا د مکی سوراتونو ناکرینې صورت څخه په مکی سوراتونو کې سوره المطوفین هغه صورت ده چې دنا بل سوره مکی نشته مکی زندګۍ کې دا پیری سوره سوره المطوفین دا سورې ان کبوت نه پسنل شي وې اته مکی سوره کبوت نفس سوره بقرینا مکی په حالت د جمع کې 33 نمبر سورۃ د قران محل. او په حالت د نزول کې 63 نمبر دی سپږتایم نمبر سورۃ د قران کریم دی د نزول په اعتبار را ما قبل سره رب صلی بما قبل کې بیان د قیامت ته دی کې قیامت ته رب د دې طول یو شان را روان دي بس یو قیامت قیامت قیامت قیامت ذکر په قیامت ذکر وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ دَ اشپق دې شياطنه دي خو ويل للمطفقين هلاکت دې د پارا د کومونکو اذا تعلق على الناس يتوقون کله چې خلق ناقلينو پورا پورا اقلی ځکه اس مکانې مقرر کړي سبحان الله جداي الحمدلله جداي <تصفيق> چې آخري سبحان الله وله تعالی اچ کین الحمدلله تعالی وستا دا دا نن دور کوه الله سوک دا زانه د خښتې کہانی جوړ کړی دا څاکلې دي څاکلې چا به ژوند کار دا د روجا کې خاص کړه الله چا وړې چین وې تلام دې مخناتی سوللې اناغه چې دا څوکرا مخناتی دي لکه ډېرې چې څوکنی نو لګوري وګوره او تله ما تلو وګوره کانو هوا دي چې ټول څنګه وروی دي هغه وګوااله بزکل ډیر کوسنه کړي وروی دیور ته پزور کړي اناغه چابړې لاندې راشي په دې طریقه باندې چرچ ته تلې چرګ هې پتاله کوتره دې من جاندار تل چایز نه دي چرګ د اجر چې نه را دی پتاله کې راځي کوتره جوړنه ده په پزور او دغه وزنده دروازه یوه دې شمې دا لګیر دنې اته کې دې دا چې نیاز عمر درونی او چې له کته شپږ چرګانو کې چرګانو دروازه باندې ټول په ټول دا د کې راځه اضا تیریچی ده دومره ډېر फरक سره دی ا دې کای دات هر څه دې دې کای مکه دې راوږه تو کی وی کایما مالګه د او کې سي کو نه به کېدلی یو ځای کړ اته را وې کېما میرا وړه دې می سر دې رځو کېت کې کول به پاړي کې نو غو نه پاړي کې هرګن بلازیه ټول داغي ته لاو دو نه مالګه بګي دومره واټه چې کته پاغه پزمزمو این دې کنهغه کېما نو هغه علی نپستم ته شمال ګي وړي به نش نو فرمای ويل للمطفيين او هلاکت دې کومو ان کو <العزو> عد کسانتی کل رہی کھیل کی علناتی کھیل تا و کھیل نہ غره کھیل کھیل نا پو علناتی خلق نہ نو پورا پورا اخلی پیدالو م و ذنوم اکلت ی غیتور کئ او ذنوم یا وزن کئ نو یقثرون بیا باغی ک نقصان کئ دا دل تا و یو کتو کنه چاره تا تا پهوابی خلق کرقانه کونو د خائت د خائت خانه تی و په غړو نو وڑ کړي نو تا ارغل بابا کې نه کېدل دا قطیا خانکي مور و 25 اور کې دي په تیل راکړچمو دا خانک دی غړ پر تیې وبجي مور راځي را کېرېندوانو د کوکان تللایندو کوي بیر په تیل راکنه په فابو دا چا پرم پر نه و دا نن زمانی پیداوار ما غور ته وې تیرابه ورې ته کې یې څه خانک درو یې خانک ورادو پښتې لولې یې بس تیل ورکړو دا خانه کې دا ویل دا خانه کې په غوړکو الهدا وافقوال ودانو اویل وافقوال ته راغله مور خانه کوم غړ چې سمرااله انه فرمای دا وی مولازيو الا يغنونو لايكا الا يغنونو لايكا خیال نه کيږي سيد اي ان امبعوثون ديب الله تره تراجمه کوي چې تيږي ليومنا عظیم اغلوي رباني يوم يقوم الناس بکمر چې ودري کې خلق لرب العالمين الله ته کلار دې نه کتاب الفجار <سؤال> له پیتی جین همان نامې له فجارو په پیتی جین کې وي او ما حضره کما ستینتا د صفه د جین ته شهره کتاب عمرقوم دا یو دفتر دي ویلون علاکت یومئذین په دغورذ مکذبین نه پارو مکذبینو الذين يكذبون بيوم الدين <سؤال> هاګه چې درو جوړای په یوم الدين دروازه پچا جا او ما یکذبو به الا كل موذین نرو باندې جوړي بده باندې مگر هر يا ته كون کې گناهګار اذا جبتاري يا يا كنا قليتلاوتو كريشي پدبان دي ياتون زمنګا قال اني بويه تابير الاولين ناخذهم منوقل كتئي كلا بل رانا بیا كلا ار کتنا بل رانا دا دنهه بلکي زمشه ويده على قلوبهم قدرو ندهي باندې ما كان व्यक्ती بون هدي کمایې نه کئګه خبردار انہو مارکیزنا پتاکی کسر دیچی دی احن ربیم یوم ایدن لمحجوبون دقل پروردگارنا پتا غرز منکرے بشی ثم انہو ملت فال الجحیم بیا دیچی دی پتاکی کسر قامتا داخلی زن کی دی ثم ایو قالو آذ اللذی کنتم بیتو کذبون بیا بوئے لشی آذ اللذی داغده کنتم بیتو کذبون آغد قرآن دیچتاسو بزیل رد رو جنکو کاللہ انہ کتاب الابراد ل ان کتاب الابرار په تا کې طرح امن نامد نیکان چې دا لپی ایلین دا فعالین کې دي او دا ومادرخه ماعی لیون ته د په دې لیین ته شهره کتاب مرقوم یو دفتر دې دا یشادو المقربون تاریخو جوین تاریخو پیځانی به توفیو جوین په مکوونو دیکه نظرات النای تاجیره آرام یس قوم من رحیفن مکتوم کوله بشی په دی باندې نشراپ خالصنا مکتوم مهر لګولې شو نا شراب خالص مهر وکړې کې دی لا چين کې د شراب دکانونو ډېر یاد دي د دې بنکاب کې ډېر یاد دي تمره تای هر لایم ديوه سفر کوم ولې خوبه زې شراب راړل نو چې بیا ورته چاوې یاره مسلمان ما طرف ته ويبره جن بیا به وبره اتلې ان یې شراب ورده ده انو پاو یو چينکیو دکان کې درځم ډیر لوی دکانو د شرابو ډیر لوی شراب پې نه معلومه انو نو شراب ورده دا تاریخ یې اقامت لري انو په یوه لیکلو سان ویتدا تمره زړې نو زمره دا قیمتي اجي زمره ني وېدا زمره بيقاري نه خار زړه په قیمتي دال ته کوم د مور لګي دي له ځانشي هڅه هتا مو امید ک نه دې هم د مشکوي دا مور بنی دا پړپړی والا دا او به هجلي اوس کی ان بس پر تو کې ددا دي له غبي ابي او مور يا گئے يا ور نه ګوري بیا گئے پکې وفي ذالک پلیه ا دې تر دې مې نو کړی ها کی ان و مزاجو من تنظیم خدای دې دې ترا د تنظیم دا عين یې به المقربون دا دات چینه دا چتکی بداري المقربين ان الذين اجرموا فتاك الثراء قدان اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون یې جرمې کړې دای بار گتان درچی ایمان راوړې دې کوربه قنداق ولا واذا المروبين يتغامزون قالتي باندې رزل پدې ان پپل ميات کې وې سترګي وای د تاو غره شي کړيږي دا پنځتي چې دې دې مترجمه یې ته نه آتے هه هلکه لالکار نه نه شي وای چې اوس نه ته لريږي الله و دې ستر ورته ہدایت مقرره کړي نو دا ترګي به یو بل تواله نه کېږي ومناسته واذ ان قلبو الالم کله چې بوا ان قلبو فقین نو اوبد بشورې قبر جوړه وإذا را قالوا او کل چې بهو قالوا دی ننو قالون نو ان ها او لالهظالون ف تاقی سره داقام مقازم رام دي و ما او سروعام حافزین او نليگرې چېي پدباندي د دو کابان په یو مل نامنو پس ننو چې من قسان چمان را وړی دی منکوفاار على لرائ ينظرون په تختتونو به نوي گي با کاافرانو پریغاندي چوګه வேه د سټز من په دنیا کے خاندان دې قرآن ته نه اچي وګوره زه په خپل ځان د آل توي بل کفارو ايات بدله بیا مونږ د کافيران ما کار نو يې پالو کمپېل چی دې کړو ما کار نو يې پالو عمل چی دې کړو